Спогади, осінь, морок осені, вже б швидше сніг випав чи що, щоб закотатися в його чистоту від думок та від себе втекти. Спогади, і прикро від них, і гірко, і солодко. Коли Сашко повернувся з армії, вдома його очікувала неприємна новина. Оксана стала заміжньою жінкою. А чого ти чекав? Невже на щось сподівався? Бабуся розповідала захоплено майже казковою історію про те, як син проректора університету закохався в Оксану Донестями з першого погляду. Звісно, спробую в таку не закохатися, а потім навіть через неї чи то стрілявся, чи під поїзд кидався. Ой, щось то видавалося Сашкові, жіночими домислами, тому що і бабуся переповідала це з іронією. Новина стала гранд новиною не лише для неї. Містечко смакувало нею довгенько, кожного разу доплітаючи все нові та нові дрібнички. А про вишукане весілля складали легенди. Вже було й не добрати, де правда, де вигадка. Олександрів надії розбилися об щастя його, точніше вже не його, Оксани. Як скупа сльоза панни, щоб обладавала міст скупого кохання. А ось і той самий міст. Тихий, сумний осінній ранок, пусті алейки і тільки вітер жане доріжками, змарніли до чорноти листя. Олександр підходить до парил містка, Спирається на них якусь мить, дивиться на темну воду, яка дріботить унизу в дикому танці, висмикуючи з надр землі холодний крижаний морок. Несподівано озивається телефон, це бабуся. Все, бабусю, зараз буду, через десять хвилин. Ні-ні, не затримуйся, цілую на це раз, вже біжу. Олександр підходить до свого будинку, Тут, у трикімнатній квартирі, він мешкає з незначними перервами вже 40 років. Старіці помирають, народжуються і переїжджають у мешканці, а будинок продовжує жити життям тих, хто в ньому вікує, щемко вловлюючи звуки смутку, бід і радощів, буденних клопотів, днів та ночей світу. Під будинком постаріли клени, посаджені відразу по заселенню у нього перших мешканців. Загинула стара сосна, яка була старшою від будинку. До неї часто навідувалася білочка, прибігаючи з міського парку. Влітку 1988 коли він був в армії, у сосну влучила кульова блискавка, спаливши вщент. От і мандрівна білка перестала навідуватися. А решта залишалася без змін. Бабусі всезнайки на лавочках біля під'їзду вже з самого ранку теревенять, незважаючи на сиру погоду, іде обмін інформацією. Доброго дня, вельми шановні пани! Вони люблять, коли він так з ними вітається. У відповідь на перебій Чує звичне і таке приємне. Доброго здоров'ячка. А Василина Степанівна вже зачекалася. Декілька разів на балкон виходила. Виглядає вас. Затримуйтесь, Олександре Петровичу. Сашко заходить в під'їзд. Піднімається побитими життям східцями на другий поверх. Не встигає навіть пірнути в кишеню за ключами, як двері квартири розчиняються. Бабуня завжди чує його кроки певне серцем. Навіть коли він крадеться навшпиньки, все одно випереджає його хоч на мить. Відчиняє завжди сама. Він ніжно цілує її в щічку, вислуховуючи дорогу якісь банальності про непослуха вушка, про гастролі модного Львівського театру Воскресіння в їхньому містечку, про те, що вона таки мусить Піти на цю просто шалено розгойдену виставу свої пісні цього театру. Слова звучать приємною музикою. Коли він задовго мовчить, не могихаючи і не підтакуючи, це насторожує бабуню. Ти не захворів, хлопчику мій? Ні, бабуню, все раз лише втомився. Багато роботи. Під ногами ніжно муркає вушко, не розуміючи, чому на нього не звертають уваги. Іде ж такі звичні гостинці. Там, в торбі, для вушка, як завжди. Дайте йому, я піду припочину. Бабуся розуміючи, чекаває. Хай відпочине. У нього така важка робота. Все ж комує руки і втомлено дивиться у дзеркало, не помічаючи в ньому себе, стараючись пояснити своє збентеження погодою, зморністю. Йонкою в крамниці, схожою на Оксану. Вона могла би бути її донькою, але Оксана далеко, в Києві. Донька ще далі, в Англії. Він заходить у свою кімнату з книжкової полиці, бере медичний словник, відкриває його і дістає чорно-білу світлину. На ній усміхнена школярка. Смішні кіски, з пишними білими бантами, немов величезні сніжні метелики на голові. Сержко посміхається, згадуючи, як він поцупив цю світлину з Оксаниного шкільного альбому в 10 класі. Чоловік вмикає музику, лягає на ліжко і закриває очі. Третя симфонія Моцарта. Він любить цілий світ. Крига на душі тане. Трепет і неспокій, принесені додому, розчиняються у теплі. Його наповнює музика і єдине бажання –